Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники мудрі, Нині, коли мені вічні богове дали подолати Мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, Спробуймо збройно на місто ударить, Щоб знати напевно, що у троянтих на думці – і що вони мають робити, чи покидать по загибелі Гектора місто високе, чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає? Нащо про те цими мислями любе тривожити серце? При кораблях бо лежить неоплаканий, без поховання мертвий Патрокул. не забуду його. Поки я між живими перебуваю, і поки мене мої носять коліна. І, хоч у Аїді про мертвих, маємо ми забувати свого товариша, Любого, і там пам'ятатиму завжди, нині ж Пеан, заспівавши, вернімось, юнацтво Охейське до кораблів глибодонних, і трупа з собою. Візьмімо, славися ми великої, Гектор поліг богосвітлий, той, що утрої на нього усі, як на Бога, молились. Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне. Опробивав на обох йому дужих ногах сухожилля, в п'ятих, де щиколоть, ремні. В них протягнувши бичачі, до колісниці припнув, головіш дав в пилу волочитись. На колісницю зійшов, славну зброю, убитого взявши, коней стябнув батогом, і охоче вони полетіли. Куряви хмара знялась. Над волоченим тілом звихрилось чорне волосся, І вся голова його, досі прекрасна, В поросі билась густім. Ворогам бо його на наругу Зевс хмаровладний віддав У ріднім, вітчизнянім краї. Пилом бруднилась його голова, А мати на сина! Глянувши, стала ридати, і далеко від себе жбурнувши, світлу намітку свою, виривати почала свої коси. Жалібно і любий ридав його батько, і усюди навколо плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. Схоже було це найбільше на те, ніби Троя висока Полум'ям вся невгасимим, верху до низу палала. Ледве стримать старого Могли, що в нестямі шаленій, Вийти із міста крізь браму Дарданську кудись поривався. В бруді дорожнім валяючись Всіх наоколо благав він, Кожного з них на ім'я, називаючи в тузі жалобній. Друзі, пустіть. Не журіться ви мною, дайте із міста вийти мені і мерщій, до човнів перебігти Ахейських. Там нечистивого буду благати злочинного мужа. Може, хоч роки мої пошанує й на старість нещасну зглянеться, тож і на нього. Такий же старий дожидає батько Пелей, що родив його і викохав всім на загибель, людям троянським, найбільше ж із них нагоре для мене. Скільки синів у квітучому віці моїх поубивав він, та ні за кого, хоч всіх мені жалко я так не журюся, як за одного, що, жаль, за ним вгонить мене до Аїду, Гектора любого, чом на руках не помер він у мене, Слізьми тоді і риданням наситили б ми своє серце, матинка, що породила його бідолашна і сам я».